This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different. The plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This... This isn't real? What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop! Let me out! Let me out! I want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 Idag så är det tisdagen den 13 april 2021 och vi samlade Daniel, Patrik, jag och Martin. Och så har vi bjudit in en gäst som heter Jan-Erik Hansen. Så välkommen Jan-Erik. Tack så mycket. Ja, och eh, jag tänkte <coughs> presentera lite hur, hur jag eh, kom i kontakt med dig då. För att det var ju så att... Eh, Sommaren 2016 så började jag lyssna på en radiokanal som hette Fakeologist Radio och där så var du en flitig gäst hos Aburato och jag tyckte det var jätteintressanta inlägg och sånt som du hade och jag försökte faktiskt få tag i dig för att <coughs> bjuda in dig till att hålla föredrag i Göteborg i föreningen Kubornos regi men Uh, när jag väl försökte göra det så hade du försvunnit av någon konstig anledning från, uh, från radiokanalen så jag fick aldrig dig då och dig uh, då Jag tror nu... att det min, min, min dator så jag, jag stoppade hela grejen på den uh -huh. år där så det var årsaken till den <laughs> uh -huh. ja, ja men du har väntat att få tag i det för att du var ju uh, på den här Techologist uh, Radios uh, Discord-kanal så såg jag att det hade dykt upp en person då som hette Jon erik så jag tänkte jag, är det den där gamla Jon erik som var med på den goda tiden? Så så jag skickade vägen en fråga och det var det. Så då, då var det självklart för mig att, att bjuda in dig som gäst. Så jag tänkte att, att du skulle kunna få börja med att berätta lite om dig själv. Vad du gjort tidigare och ja, hur det kom så att du började känna på dig att någonting var fel med världen som den presenteras för oss. Och ja, din, hur du började forska. Så varsågod. Det började väl <coughs> uh, uh, mm. mm. well, i 2004 en sån film med... Eh... Faronite 9 Den amerikanska Tjocka snubben, jag inte vad den heter. kanske sett den... Mm... känner du den här filmen? Yeah. Ja, det står stille i huvudet med jag uh, ah. också. Du... Ja, eh... Är... Michael. Michael, Michael, Michael Moore! Ja, Michael Moore stämmer. Det. Uh, det startade väl länge det för det det startade när jag så Matrix triloginen först första i 1999 då jag bara kom ut av uh, Bion och, och oh my god men uh, det det löst inte för före 2004 den, den filmen var väldigt djup den var en sån väckare den första jag så där så och The Final 11 i 2004 så Skedde det väl inte något för i 2008? <coughs> Då blir det inte. Mm. Okej. Okay. Uh, Vårdag fungerar världen Det här hänger inte på grepp. Vad är det som sker? Uh, nyfiken kan man säga på. Vad är det skit här för något? <laughs> uh, så. Ja, vad vad var det Jan Erik vad var det uh, Fahrenheit uh, 911 gav det för intryck liksom eller vad, vad tänkte du när du hade sett den filmen och när du hade sett Matrix liksom? vad var det som vad var det de som fick dig att börja fundera eller hur i vilka barnen Matrix var en otrolig djup upplevelse så den mm. bara but snacka till mig det, det här är det här är väldigt sjukt men uh, jag tänkte nu det sista. Det var filmen som min bioräta blev nyfiken på svenska. Och så kom Fairnight 9-11 med en, en, en, en alternativ historia till vad som skedde i, i USA den 11 september 2001. Då började inte jag övergravad. Så. Och, ja. Jag hade en massa fritid. Så. Där, det är flera tusen timmar med research visar egentligen mm. Men uh, Den här Lite Alex ele ele eleksjons på starten där Ja hade ju, mm. På den tiden, runt 2008-2010 Så var det en del bra grejer. Ja uh, mm. Men klart, högre vred, uh, Republican Den twisten där Den Passade sig så bra här i Norge som är socialistisk socialistiskt Som Sverige så men är väl en god, god del bra information som man får forska vidare på en del av det timme och han kom med var ju bra information mm. jag vill säga med 5% 5% som ungefär var bra resten av skit att skratta rik eller någonting sådant nej för jag menar som, som den här Michael Moore-filmen för Night 9/11 den är ju vad man får beteckna som uh... Kontrollerat motstånd Eller gatekeeping ja. den, den säljer ju en... Men, men du, du, du tänkte inte så då I alla fall att nej, Åh, Titta här, det... Michael Moore Vilken hjälte han har rätt liksom. Utan, Du blev misstänksam på filmen då Eller från början Nej, nej det tog löjden Det var senare Så var det den, den andra filmen Som kom ifrån Jason Burmes Vad heter den i skräk? Det var en 9-11-film Lite i samma gatorn egentligen. Loose Change heter den Ja, den. Så runt 2008 så, så uh, Simon Shacks film. Då har falt, all, falt alla byggnader på plats. Men uh, för den tiden så hade jag inte hört börjat hörde på Marcus Allen. Du vet vad du kan om han. Mm. De har varit uh, ja det är disput med varandra. Han, ja. Marcus Allen och Simon hade någon utmaning. Ja. ja. ja. Han är en märk märklig gubbe, men han fick mig in på spåret att tänka att mycket, mycket hade varit med fake. Så då, då tog, eh, det var en god start, kan man säga. Mm. Var det via, via det här uh, September och hur kom du in på, uh, uh, på Fakeologist Radio uh, via September då då? Um, Nej, var det jag, var, jag var på... Jag var inne på Hawksbusters där i ett par år och pratade varje måndag med, och med, och med, och med och Chris Kendall. Mm. Det gjorde jag ganska länge, från 2010 till 2011. Så har, tror jag därför att på grund av Marcus Allen, för han är en liten byr, så då, då kuttade ut den och då kommer jag ihåg på Fakeologist från mm. och Du var med nästan från starten där, för att för mig, det var avsnitt 25 så kunde man höra dig Jag runt där. Ja, det var väl i. Uh, han höll på ganska mycket där 2012 början, väl i April någon gång Och uh, så var det ju oh. nästan varje vecka Eller ibland flera gånger i veckan uh, ja. Som det var avsnitt Så Mm Var det med John så då också Eller var det bara Chris Scandal han, han, kom, han kom efter det här slutet. Ja ah, okej okay. Mm han hör Chris på de gamla Candle grejerna. Jag tror det jag tror jag ligger, jag ligger på talkshow ändå. Ja. Det är det massor bröd. Jag, jag missade min, min datum och all, all, all den researchen. Men det var väldigt, väldigt många bra grejer. Så det gick väldigt dypt in i ting. Ja men Chris Kendall i Hoaxbusters. Det har jag lyssnat också mycket på. Han har gjort fantastiska grejer. Alltså, jag tycker En av de bästa ja. grejerna det, det är ju när han ringde upp... Uh, vad är Social, Social Security? Security. Ja. Mm, och frågade kring den här dödsstatistiken uh, kring 11 september då. Ja, och efter på uh, blev ble, ble det nästan blockerat. Ja, han, han blev, det blev blockerat och ja. De blev stenhårt uh, uh, censurerade då, eller liksom blockade, va? Mm. Ja så. Nej, och sen är uh, det var, han. Han var en fantastisk kille, Chris Kendall tycker jag, och sa mycket kloka saker. Och Ett, ett sånt citat han sa som jag eh, har tänkt mycket på, tänkte säga här i podden någon gång, så nu gör jag väl er. Det, det var det att han, han pratade om det här eh, uttrycket: Att eh, en sanning, om en sanning då, va? att den först så skrattar man åt sanningen, sen så eh, motarbetar man den. Och sen så accepteras den som en självklarhet, va, det här uttrycket. Mm. Men han menar ju på det, och det stämmer ju så bra, att det, det är ju inte sanningarna som det handlar om. Utan det är ju de här lögnerna, det är ju de här jättestora lögnerna som de etablerar. va. Först så skrattar människor åt det. Ah. Äh, mm. raketer kan ju inte funka i vakuum, vad är det här för trams? Mm. Men sen så rullar det på. Och då blir Men liksom här kommer jag nu. Det, det, här, det, är ju, det, det här strider ju mot fysiken. Liksom. Absolut. Det, det är ju helt fel. Ja. Men så går det några år och några decennier. Och det kommer in i, i skolorna och visas på tv. Och så blir det en självklarhet va. Det är Absolutely. ju lögnerna som det där handlar om. Sanningarna är ju mer att man bara, ja, det där stämmer. Och så går man vidare, va? det går inte igenom såna faser egentligen tror jag. <laughs> Napoleon det citatet från Napoleon nu att uh, history is the lies agreed upon. Ja. Mm. Så det är ju också förstår riktigt. Mm. Mm. Men det är en, det är mixt historia är och äh, många händelser är ju riktiga men vem står bakom händningen varför blev det sån var omständigheter. Vad är maktstrukturen bak som sker Allt det blir vridd på Och så är det ispillt mycket ren lögn, Big big lies Det är ett uttryck som heter Noble lie Det är principen att överklassen, uh, Att det är en nobel ting Att lyga till massorna för Massorna är för infantil och, och, och Till att kunna ta Några viktiga avgörelser avgörelsen tas av av, uh, av overklörelsen På vägna av massan. De kan man inte stola på de, de har inte uh, nog vett till att, till att ta något Viktigare avgörelse Därför, därför lever man mm. vilka, vilka Vilka tror du Jan-Erik vilka, vilka sitter högt, högt upp i de här uh, Maktstrukturerna förutom kanske De vanliga namnen som uh, Jag menar många brukar ju prata om att Federal Reserve då skrevs över till fem bankfamiljer då, som vi även har pratat om i den här den tidigare och Child Rockefeller Schiff, Warburg och JP Morgan men uh, du har väl kikat på kanske andra namn som har en historia i de är bankier de jobbar för dem på toppen visst visst, visst många vet namnen så har det ingen uh, makt. Måktebeständigt är Motto till uh, Wallenbergfamiljen är väldigt intressant Att virka men inte Att synast Det är Som det funkar Ja uh, uh, uh, Jag vet, jag har också kollat lite på sådana där grejer Och vissa kom upp med, med vissa Namn då som uh, Medici-familjen från 1500 talet Florence mm. Och uh, jag kommer inte ihåg vad de andra familjer hette. Om det fanns någon som hette Osorio eller något sånt där. Orsini. Orsini var det. Orsini. Mm. Är det familjer som du mm. tror jag idag sitter högt upp? Ja, de har nog makt. Men till kommer där kommer från en tvil som kilde en uh, venezisk adelsman som, uh, som heter mm. hette oh. En ah, kjent tysk, en äh, kjent österrikisk äh, komponist Åh, oh, vad heter han igen Nej, jag kommer inte på det, men en som kilda Han drar från de gamla adelsfamiljerna från, från The Papal States, de har väl liksom mycket makt länge det, det, det är mer intressant att se på pengarna bak kat katolska kyrkan och dvärsta det kommer inte från den delen av Italien Men längre norr Då har jag fokuserat mest på Venezia och Keno Finns det några böcker som du Skulle rekommendera Där du om det I din research Ja det är en om Venezia bankvirksomhet Den ligger inne på min telegram Den pdf'en man kan finna den där. Mm. Venetian banking. Ja. Det är också listan över alla de venesiska familjerna som står bak den. Den civilisationen där. Ja. Den har ingen har hört om. Mm. För jag fant den så visste jag om tre av dina de namn. Resten är helt okänt. Det verkar men inte att synas som sagt. Då, då lägger vi ut din telegramlänk uh, i, i uh... shownoten här va? Mm. Ja det ligger... Det ligger en massa pdf där mm. Ja men toppen uh, Nej, men det, det Den men den, den, film, den filmen är den, den heter Patriciato is, uh, uh, Patrician på engelsk Och den mm. finns bara. <laughs> det, det, det här är kiket. Den finns bara på italiensk Wikipedia Ingen annan, annan språk Bara det ett? <laughs> <laughs> mm. Vi be Simon översätta den till oss mm. tänk, tänk lite på den Ja. Vem har ja. makt till att Skjula så gott att du bara, Det är bara italiensk Wikipedia Ingen bok. ingenting mm. Mm. Helt skjult Ja, då får vi, får vi det, lägga ut den kan... länken också Och så får vi be någon som är duktig på italienska Simon till exempel översätta den då mm. och, och så kan ja. han lägga ut den på engelska Wikipedia Får vi så länge den är kvar där då <skratt> <skratt> Det tar mycket lätt Det här det... familjen här Det, det är ju de lever i med, i skuggan de vill inte i rampelyset fast så så. Nej. Men Jon Erik jag blev lite snubbes. nyfiken vi på det. research ja. på den. Han, han blir han, han fick han blev hotar på livet de familjerna där. Hur håller du skäftningen? <laughs> inte några. Det är snack om våra familjer. Det det de drops tror jag. Mm. Men du Jon Erik, jag blir lite nyfiken på det om vi om vi pratar om uh... Venerig och Black Nobility och sådär va och om vi håller oss lite lokalt då va? i vår lilla Sverige här då va? här har mm. vi ju då en, en Bernadotte vad har han för ställning mm. där för jag har hört någonting att han, han tillhör uh, Black Nobility eller jag menar för att det är ju rätt märkligt det här uh, uh, kungalängden i Sverige då att, att plötsligt så blev det en, en general från Napoleons armé som blev Kung i Sverige Adeln i Europa Mistet all makt uh, uh, uh, genom Rigen Så de, de kungfamiljerna vi har nu De är Jag uh, ska se uh, le, Leiden för att vara kong Det var en del av kulturen I Skandinavien Vi måste ha en kongfamilie För befolkningen uh, värdsätter. Uh, Kungafamiljen, det är en tradition Så de fick in Kongefamilier utan det reell makt mm. För den tid var Annorlunda Absolut. Mm. Så Hva? Se, på, se på Den kongefamilien som hade makt i Sverige När det slottet i Stockholm Blev byggt, de var i Kahuts med Venezia mm. Och vilken, vilken Familj var det, tänker du på då? Det, det, det, det är när det slottet blev byggde det, det stora det, det som ja. ligger på Holmen där. Ja, det var det, det största slottet i Europa när det blev byggt. Hur fick mm. den svenska kungen på Emilien pengar till att bygga det största slottet i hela Europa? <laughs> mm. Mm. Ja. Ja. Men, den tiden ja. Men jag var det typ pengar eller det var guld och silver som var Ja, just det. det var att att bygga. Men ja, fortsätta. Ja. Vad börjar vi? Vad säger du om den brittiska kungafamiljens uh, ställning då? Samma. Det får man ju är samma. För som så har man intrycket att den är liksom uh, högsta hönset i Europa. Men uh, det, det är bara skenbart, eller? Det, det är en front förmarkt. The Crown är, the city of London. Det är inte det är icke, Det är en lön som har blivit uh, som har blivit promoterad över mycket. Mm. Är så... crown, Men vilka är de, och... vilka är de högsta Här sen enligt dig då Jan-Erik Vad har du kommit fram ja, till Det De, de, de hållit till på Östkysten och Italien Hade stora problem med Det ottomanska riket För de var stora på krigfören på sjön Slavhandel Och massa grejer Mycket stor nation så de, de flyttade till, till Ned Nederland. Först startade de upp där. För att komma i säkerhet. Och efter det så flyttade de till London. Där hade de två baser i norra Europa. Så. Och Stockholm var förresten. Utan samma tid. Mm. Mm. Mm. Ja, ja, så att de, de, de höll först till i Venedig. Flyttade till Nederländerna. Ja. Och sen så flyttade de till London. Ja och hade hållit till i Stockholm också men var, var, är, var är basen nu då eller om de har någon eller de gjorde en deal på slutet av 1700-talet den den lagen finns för en dels på boken tror jag i 1793 då fick de tillgång till alla engelska kolonier skiftet flag från nederländsk flag till till den engelska flag och etablerade sig var de ville i det Engelska imperium som var ganska stort på den tiden så de hamnade eh, bland annat i New York USA och många andra kolonier. Englands säkert var de, de, delade, så. Mm. de, de en del så de kör en decentraliserad modell. Vi har inte en en base de har många. Cape Town i södra Afrika är en av dems baser. Eh, Hongkong eh, den biostaten som ligger på ned i Asien där vad var heter den, ja, Singapore. Singapore, så följer diglig eh Det Sibriol krigstrede av de för att stoppa tyrkarna så tog de kontroll över Gibraltar. Så de inte kunde driva handel ut med med, med havet. det De måste vara skjuta det Mm. Ja, det finns väl ingen anledning att, att, att hålla sig på ett ställe med, med dagens kommunikationer. Utan det var mer förr i tiden som det var så, kan jag tänka ju sina pengar på... Herbs, spices, exotisk, andra matslag. Mm. Helt... Ivory... Mm. Edelstenar, guld, silver. Mm. Här i Göteborg så har vi ju det ostindiska kompaniet. Känner du till? Det... Finns det några kopplingar där? Ja, Arlè, det ostindiska kompaniet är domsverk. Doms ja, okej. Okay. Ja. Mm. Kan du höra ja, mig på... igen ja, då? Ja, jag kan jag höra. Ja. ja det de, de, de fanns ju peak oil som en lögn. Och, och på, 150 år före eller något sånt så var det peak coal. Det kommer mm. inte gå tomt för kul Aha, ja, då kan du trycka på priset så mycket du vill. Vi, vi går snart tom. Ja, precis. vi, vi... måste må sätta ja. upp priset för att att det inte ska gå tomt. Ja. <laughs> ja, men man skapar ju hela tiden det här och, och, och, och med oljan som sagt, vi hade ju ett program om det och, och allting tyder ju, eller ja mycket tyder ju på att det är att ett flytande mineral som sagt som nybildas i jorden. Och, och ja, det samma har jag tagit reda på. Det gäller tydligen vattnet också. Att ja, det är det är det. vatten nybildas i jorden och stiger upp som grundvattnet. Då. Så det är heller inte någon, någon ändlig resurs eh, verkar och det som. Och det känns ju väldigt logiskt. Vi har funderat en del på det där. att jag menar, Vi har ju atmosfären som till största delen består av, av vattenånga. Och sen så uppe i, i slutet på atmosfären i Kalmanlinjen så lär det ju ske en hel del avdunstning av vatten va. Precis som det gör vi vid vattenytan va. Alltså, måste, eller eller avdunstning av atmosfären då va. Och, och, då, och då borde det ju vara en, en, en nettoförlust mm. av eh, vattenmolekyler va. Men det är nog inget problem för att än så länge i alla fall va, för, att, för att det här vattnet nybildas. då Och det, och det är samma sak med oljan. Va. Men precis som du säger va, att man ska ju hela tiden skapa en, en uh, känsla av, av brist av scarcity kring någonting det det. som man tar på och på. Va. Och, då, och då kan man ju ta vilket pris man vill. va Och då legitimeras det. Och, jag menar, och det är ju det senaste det här med, med klimat Eh, alarmismen då va? att nu är det ju så att det, det börjar bli ganska uppenbart att det finns hur mycket olja som helst va? så att man kan liksom ja. inte riktigt trycka på det så att då får man liksom trycka i andra händer ja men vi kan inte använda oljan för att då då förstörs eh, jorden och därför så måste vi betala ett, ett högt pris för eh, vår energianvändning då i stor. berorat Kontrollerar måste kontrollera och... Ja det handlar om att kontrollera energi på och energi är både mat och mineralolja och vatten och i det hela att gas, naturgas, kul etc. Mm. Kontrollerar man det så kontrollerar man det mesta. Och så mm. måste man hålla mass, massen fattig och i, i mycket arbete 40 timmar i uka, veckan minst. Då, då får man aldrig tid att sitta ner och tänka igenom något För man är på jobb hela tiden När man är, kommer hem så är man sliten Ja men precis ja. Nej, men det, det, det är en sån här, det är ett, ett minne När jag var och på Simon i Italien och så var vi i någon sån här gammal by Och så, så stod det någonting Över ett valv på italienska Och så frågade jag Simon, vad står det där? Mm. Då, då blev ble det på, på Engelska då, fear and toil fear de and det. Där, Och det, det är liksom ja. det, det är grejen Alltså folk Absolut. ska vara rädda och de ska jobba hela tiden. Då, yes. då, då, <laughs> har, då, då har du full då har du full kontroll. Ja. det ser man ju och nu, nu. har du tagit helt av. <laughs> mm. Det är som så mycket tygelaktigt någonting. Det kommer senare. Ja. Mm. Men det, jag tänker att det finns lite olika så här strukturer som man tänker ha makt som till exempel frimyrri. Och judendom. Uh, hur, hur ser du kopplingen uh, till Venezia uh, hos de här grupperingarna? Är det någonting som de styr genom uh, ja, en det klick? Är i... ja. Det är lätt att förklara mm. det. Är lätt att förklara. Venezia styr det har i City of London i 800 år tror jag. Om man kan tro på den siffran ungefär. Uh, Frimureri-resor, hovade för hela världen. Alla lådor godkänns av. Hovedlosen i City of London för att få lov att etablera nya kapitel av frimöreri. Så genom City of London så kontrollerar vinnetsjärna allt frimöreri i hela världen. Det här är hovudpunktet. som mm. heter oh, ja. ja. kommer också ut från City of London, så får vi Och det, det lovsystemet kommer ut av City of London. The Bar Society med uh, the inner temple, middle temple ligger också ligger um, placerat i city of London. Som en mycket liten del av London som är en privat by. Hör, det hör är inte till Storbritannien. Ja, det hör inte till Storbritannien. Det är ett suveränt territorium. Mm. Och, en, och en annan uh, grej de har som är över frimulleriet The Sovereign Military Order of Malta, S-M-O-O-M. De... Uh, de ligger över frimörarna. Och, och de har... De är en, de är en suverän entitet. De, de har en regering De har diplomater. Diplomatpass. De kan göra vad de vill. De har oss observatörstatus på FN. De, de säger det, observatörstatus på FN. Men de, de är ju inte där som observatör. De styrer hela grejer det, mm. det är mm. intressant. Och, och jag, jag tänker liksom inom freemureri använder man ju mycket så här judisk symbolik, det är liksom Salomons tempel och så vidare så du har lite hur, hur uh, kopplas den judiska religionen in i, i under de här venetianerna då? Eh det är adopterade en religion som kom ut av det ottomanska rike i 1666 fanns det något som heter uh, Sabbatean Frankeson. Uh, så du kan se så är en, en, en mycket i Venedig har en sabatian-frankist uh, religion kan man säga som är en, en, en mycket stark även idag. Och det ville finna mycket juder i alla all, all, all, all dessa handelsbyar uh, Venezöjerna har runt omkring i världen. Du har till exempel till New York fullt av juder. Venedig var fullt av juder. London och det de här så vill det vara judar för de de är eh de laberajudarna bebrukts som som som en front men de högt uppe på toppen inte vill visa sin existens. Operera, operera sk skog och på det opererar från shadows. Mm. Men om de nästan existerat längre än juden då? Man tänker att judiska religionerna är Ja, Före för Kristus uh, födelse det... Ja Jag kan Den tidslinja där Jag tror jag har varit för lång Jag tror inte kristendomen var 2000 år gammal jag Tror du mer jag menar i det? Ja jag är väldigt med, jag är väldigt med där uh, Jag vill leda Max ja. 500 -600 år Sen kristendomen ja. blev jag bestart och, och, och även judendomen va? Eller den som... är också konstruert. Ja. Den är ja. också ganska ny så de, de symbolerna där, de är mycket äldre. och De tillhör de är på toppen sina symboler. Så har de bara gett det till judarna. Ser du på Davids kärna så är det ett, ett frimurare symbol. Ja, men exakt var och, och det är en, en gammal geometrisk symbol. Liksom. Menar, det är det med de här. Mycket med de här som Davids kärna då? Det är en geometrisk symbol från början. Ja. Och också. Här på så below. Du har inte träpunkt. Den trekanten som pekar uppåt Det ska komma från vad de hävdar Kommer från vad Babylonierna Säger de mm. Och det är att trekanten som pekar uppåt Representerar, representerar mannen Och den som pekar neråt Representerar kvinnan och när man lägger Ja, den, upp, den, var, den var jag inte Gino ginnat jag... Ja, precis ja. Um, så, Och den har de med då i Israels flagga med Vad jag tolkar som två linjer Som ska vara någon slags resonans som när den är perfekt så blir det en linje en ovan och en under mm. och det är deras flagg. Ja, Du ser det alltså på exempel i Washington DC du har den obelisken där så har du vattenspegeln ja. så speglar ja. den sig så då har du obelisken över ytan och under ytan via vattenspeglet så det här ja. tror jag är gamla symboler ja. Precis, som. så det verkar ju som Varför att obelisken då ska representera mannens för eh, yeah. Precis som du säger så brukar de ofta nytta det här As above, so below, and as below, so above yes. eh, um, Och den, den kuppen på kongressbyggningen Det är, är livmåre, uh, the womb mm. Så du har ju både fallus, fallus och, mm. och livmåre Ursäkta, men vad, vad innebär det begreppet av As above, so below yep. Jag tror att de gillar och, Eller vill du svara på den, Erik? Det har man studera av stjärnor och det, ja. det, det astrologiska. Det är väldigt viktigt ja. för de snubblarna här. Det gör ja. det, det, alla ritualer de gör är synkroniserat med ting som sker på hem. De har ju även byggt pyramiderna efter någon av konstellationerna. Jag vet inte vilken det är, men den matchar ju. Ja. Och det är ju pyramiderna ofta... så gamla eller? Ja. Ja. Att, att att de här keopspyramiderna i alla fall att de, att de äh, är äh, samma positioner som stjärnbilden och Orion tror jag eller Orion's belt där va. Ja, så. ja nej, att nej, men så det är de för väldigt... Dog Star så det är ja. det, det, det verkar vara viktigt för dem. Ja, det en, en, en, en intressant dokumentär som, som man kan finna på internet är... Hidden in plain sight där du går igenom uh, monumenter i hela världen och laylines och hur det är, li uh, allt ligger på linje. över viktiga maktcentra i världen uh, ja den är väl den var en fyra timmar eller något den är väldigt mm. mm. men alltså jag, jag kan tänka det ibland Jonny kommer att det, det, det kan nästan bli lite lite för mycket eller liksom ja ibland så kan jag uppleva att jag har vad ger det mig att, att känna till det här liksom, eller hur? Eh, är du med på vad jag menar? Det, ja, och, det, och det är väl liksom en sån här, vi har ju haft ett sånt spår i mycket i den här podden av att, att vi har koncentrerats mycket på dels vad kan man verkligen avgöra konkret eh, är sant och falskt och, och sånt som har en, en, en konkret inverkan på ens liv va? och välbefinnande mm. och, och det är ju så jag menar om man, inte, om man inte förstår verkligheten och ser den så som den verkligen fungerar då, kan man ju, då handlar man ju ofta heller inte i sitt eget intresse va och jag menar mm. ett, ett väldigt konkret exempel på det just nu då var det är ju den här pågående eh, corona coronahistorien har du några kommentarer mm. och tankar kring den? Nej, ja, det är väl den största psykologiska krigföringsangreppet som någon gång har varit gjort på massor mm. Större än äh, atomkrig, atomvapen, det var, den, det var den sista för den här egentligen. Mm. Ganska dyp, dyp. Ja, Det har med att skapa frukt. Frykt, mennesker i frukt klarar inte att tänka klart. Då har man maximal kontroll, då kommer man ändra just de stora samfunnsändringarna. Det samma skjer under krig. Du kan göra more during five years of war than du can do over 50 years of peace. Där är det maksfrikt i samfundet. Se hur den samfunnet ändrar sig efter andra världskriget Det är väldigt vildt. Alla de mm. institutioner institutionerna kom på plats. Folk var så traumatiserat att de tänkte gå över att... Um, att länderna hade mistat sin sin, sin suveränitet till FN och IMF och sådana institutioner. Perfekt. Mm. Nej, men precis som de här två senaste världskrigen, de, de eh, resulterade ju i ett, ett maktövertagande av hela världen kan man väl säga. Va? Att, och jag menar, det ser man ju då att, att vi har eh, en, ett valutasystem som är. Internationellt då Och då mm. har ju inte länderna Någon ja, suveränitet och, och, och vi har en central Statsobligationer st Statsoblig mm. Government bonds Det är ett Maktsystem som är perfekt mm. Man kan ödelägga en valuta Om man månader med att Ändra på kreditratingen till Till land Det, det är helt vansinne. Ja, man har en fullständig kontroll över alla, alla nationer och, och sen så är det också det att man har ett, ett, ett, ett centralt kontrollerat globalt media också. Det, det har ju människor svårt Absolut. att förstå liksom och, och de har svårt att förstå. Det är ju också en, en, en, en lögn eller någonting som man skyddar väldigt hårt det här att man, att man faktiskt gör så att man man spelar in stora världshändelser och katastrofer som 9-11 och kennedy ja, det, och atombomber. Det det va? Man spelar det in det som en, en Hollywoodfilm och sen så sänder man det. Ja. Eller så, så skickar man ut det över hela världens uh, nyhetsmedienätverk. Uh, det tror jag man är Mind Control. Så kokar den i en enkel definition. Mm. Systemet byggde upp är det Ja. det hörde vi fantastiskt var gott det virkade. Se vad det har klart gjort med världen på 13 månader. Ja. Det är vi helt enkelt inte. Precis som du säger det går ju väldigt fort när man dramatiserar folk och när folk blir rädda tänker man inte lika logiskt som man annars hade gjort Ja, det de gjorde det där i Sovjetunionen först. Då de, de, de, de fanns det ut med forskningen. Det tog tre månader med konstant frykt. bom boom, boom, boom, boom, boom, bom för folknack. Nu har de gjort det i tretton månader. Det här kommer riktigt det, det, det är den permanent skad. Det kommer nya mm. generationer eventuellt förr. För, för de, de som är nu de är så att alltså. de, de är, de är, de är mm. Det är det färdigt. Det tror jag också faktiskt. Jag, jag har folk. sett några sådana på där jag jobbar... Framförallt framförallt i början var så otroligt dramatiserat att de verkligen gick runt och sa att de trodde att alla kommer dö. Ja, absolut. Ja, men de stod ju blint på framför människor på TVN. Mm. TVN är en, är en, det är en, TVN är oräknelig för Allt man tro på Ja, det är det. Det, är mm. Mm. det var en grekisk gud, gudinna som heter Med Media som var illusionismens gud. Också. Med det ja, med det, ja. Där ser du det. Det, det, det är ingen tillfällighet det här i världen. Allt har en orsak. Mm. Ja. Nej, men man märker ju det alltså just det här vi var ju inne på det här med symbolik och, som sagt, jag har ju varit lite jummeln kring det, men, och, och liksom det här, men jag har ju förstått mer och mer nu att, att, att det verkligen har en, en stor betydelse att man Det har det. Färgger då förresten. Lägg märke till att alla nyhetssändningar har en blå bakgrund. En blå bakgrund. Den signaliserar trygghet och att man kan stola på de som är på skärmen. Det är ingen tillfällighet. De, de, de, de, de har så många metoder. Den listen är lång. Precis. De, och, och sånt som är forskat på oerhört mycket. Och man, man har ju även färgmönster som i Las Vegas och kasinon också för att och ska titta i en viss riktning och eh, inte titta på en klocka och så vidare. Och mm. vara fast med blicken på ett visst ställe och göra en viss sak. Ett, eh, Människa är det djuret som jag forskat mest på. Det blir brukt hundrevis av miljarder. Ja. Säkert tusenvis av miljarder på forskning. På, på, på, hvordan ska man kontrollera massen? Ja. Maximalt tror. Tror du, Jan... Prioritet nummer 1. Ja, det är en sak som jag, jag har tänkt på Jag vet inte eh, om du har sett filmen The Island eh, Det är en eh, Hollywoodfilm Som var ganska stor för kanske Jag vet inte om den är 15 år gammal nu Men det är i alla fall eh, I filmen då så är det ett gäng människor Som lever under jorden Och ja. eh, de vågar Inte gå upp ovanför markytan För att de tror att det finns Ett farligt virus eller en contamination Som det kallas för i filmen mm. Eh, och ja. de här människorna som lever under jorden de, eh, de får bra mat och tränar och så och ibland får de höra att de har vunnit på ett lotteri och får åka till en lyxig ö men mm. den som vinner på det här lotteriet och får åka till en lyxig den blir dödad eh, men de andra vet inte om det av de här samma ja, så så så historien, som, som, historien som, som Total Recall och, och en annan film från Sötetal samma story eller Ja, och så, och så är det då kända människor som lever ovanför jord som är rika då som får deras kroppsdelar om de behöver dem ett hjärta eller en lunga eller så. Det, det, det påminner mig, liksom den filmen påminner mig om dagens samhälle, liksom att folk är så himla eh, rädda för the contamination eller för, för coronavirus som det heter idag då, de kallar det för. Eh, och det får mig att tänka så här, tror du att de har... Eh, det behöver inte ens vara underjordiska tunnar utan det skulle ju kunna vara en ö någonstans eller något, en landmassa i Nordkorea eller Sibirien eller vad som helst där de forskar på människor som på sätt och vis inte tillhör samhället om du förstår mig. Jag tror att de har vad ska man kalla det för? Odlat människor eller liksom fött människor för att experimentera på. Det är, det är en tanke som jag har tänkt i flera år. ja jag... Det, det tror jag absolut att jag har gjort. Och det har med det drivit mig länge. Ingen tvivl om den saken. Mm. För om det skre... finns det, var, det var en bok på 1600 talet eller 1500 talet som heter Utopia, den snarker lite om de tingena där. Hur skriver mm. vara författare med allt. Den, mm. den vetenskapen vi blir presenterade gammal, det är för det helt säkert. Mm. Det kommer vi snart till att finna ut. när den industriella revolutionen rullar ut på hur långt vetenskapen har kommit. Jag tror folk kommer att bli mycket chockade mm. personligt. Men ja, det där är ju intressant. Men vad, vad, vad tror du de bedriver den här vetenskapen i så fall då som, som är riktig och, och som hålls hemlig då? Uh, kunskap är makt Det kan man ju vara Ja, ja Jo jo det, det är jag helt med på och jag, och, jag, och jag har där, förstått där, Att våran vetenskap där, är ja? Varsågod ja, vi, vi, Det finns en, en Skult vetenskap som blir Utförfört Lukta dörrar Massorna inte får tillgång På information om något som helst Ja, uh, jo, men det de de är så, helt de, de, de så driver den typen av vetenskap. Uh, de har nog tagit en blå ed på, uh, uh, uh, för, för att hålla på hemligheter. Och ta sitt eget liv som man avslöjar i något som helst. Det har säkert mycket höga lönningar och lever ett mycket privilegierat liv. Och de blir inte uh, Man kan inte läsa om dessa människor i media. Det de, de, de håller sig skjult. För det, det är mm. viktigt. Sånt mm. Men hur skulle man kunna rekrytera sådana människor då? För det kan ju inte vara några man tar ur dagens skolsystem direkt utan man måste ju ha någon form av intern utbildning. <går> det lite, det lite universitet. Ja, och de här vinesierna då, de verkar ju vara om de övligt genom alla tider så, så måste de ha väldigt noga med sina blodspand Absolut. Äh. De är tog unger i varje familj, för de ville inte spreda ut för att hålla makten mer kompakt, förstår du? Mm. Normalt sett så vill man bli fler och fler och fler i en för en generation. Vi får två barn. Då är det lika många i familjen för hvert led. Någon av de familjerna har dött ut, för det är en, det är en skummel strategi. Mm. Men uh, har de hemskolning och så har de sina barn då, så att de föröver den här kunskapen från generation till generation för att uh... Ja, det är min teori. De, de, de brukar, de brukar med en, en ut, ordner, den religiösa, frans, ut av de religiösa ordnen, som den franskanska ordnen och, och jesuiter och där tror jag att det tar lären för det är, det är ordnen som är mycket luckade och ingen, ingen kan säga in så. Society of Jesus var startad av av och samman med Francisker och alla de nåt som är alla mm. militära så kallade katholiska orden har blivit startat av dem och de är på mm. toppen de mycket av tillmötesgång du har The knights of Lazarus det är de som som mm. står mm. bak den här gröna agendan. för de delar upp av de mellan på olika ordener till att ta har av uppgavar som de ska jobba med över generationer. Gorbachev har connect till den Nights of Lazarus. Faktiskt. Hur många tror du de är den här gruppen av människor då? Som är på toppskiktet och införstådda i hur man styr världen och så. Det är väl fler nivåer. Jag vill anslå till 2-3 tusen människor kanske. inte mer, max. Mm. Det, var det var 13 familjer I, i Nederländerna Sammen mm. Mm. Så det är väl en intern Maktfördelning där tänker. Det här är ju vanskelig att finna ut av då. Det blir ju spekulering mm. Mm. Ja men precis det, det, det är rätt svårt Det blir rätt äh, spekulativt Mm. Men om vi går tillbaka till det här för det, det tycker jag är ju ett intressant område det här med v v Venedig hade ett, ett council of ten så där, där var det tio familjer Varje familj har ett evigvarende säte på i, i det, detta council of ten som går i arv generation till generation plus de hade en doge doge är på italiensk så det var elva familjer de hade den absoluta makten i i Venedig förut. När det tror det blev utvidgat till 13 när de flyttade till, till Nederland. Mm. Det här kan du kolla på internet, det är ingen hemlighet. Mm. Mm. Uh, de, start, de startade också universitet ut de Venedig och, och de äh, maritima republik hade ing, ingen land, landarmé. så så de äh, för att inte bli vippet av tron av de större länderna i Europa så fann det ut att vi måste utdanna adel och aristokratiet i Europa. Därför startade det många universiteter med att kontrollera hur aristokraterna adeln tänkte hade de då kontroll över sina potentiella fiender. Mycket genial strategi som mm. det är i fall. Mm. Utan en av de ting med det. I tillägg till handel. Och religion. Då styr det ju. Då de organiserar att religion. Mm. En av de familjemedlemmarna, han, han är öppen äh, inom den muslimska tron och en slags mufti, på strå mm. Det finns några få videoklipp om. Går han och får Mm. Mm. Men jag tänker hur Hur lever man utan att synas För man tänker att De som har mest pengar i samhället De gillar ju att liksom visa, visa att de äger pengar Och äg, äger dyra Nej, äger slott Och sånt där Men de väljer att leva betydligt mer spartanskt Och då lite undanskymt Det är helt, det är helt korrekt Det är inte ja. upptatt pengar egentligen. Det är den mak makten som är kicken Mm -hmm. Mm men de som är längre ner på rangstigen det är väldigt materialistiskt och upptatt av pengar och förödningar och storslott och jotter och sånt Men materialism är ett, är ett slags kontrollverktyg också. Mm. Är du väldigt materialistisk så är du inte väldigt djupt. Då är du på en väldigt låg bevidsthetsnivå. Lätt att kontrollera mm. det. Då, då blir man korruperad och maxkontroll för toppen. Mm. Så de, de kontrollerar de, Folk tror det är rika Människor med, med materialism och pengar Den andra vägen Det är ganska Intressant uppsätt. Mm. Mm. Ja verkligen, det, det blir fullt Så lätt att, att köpa någon som är materialistisk För de har... De gör, de gör. Allt, de gör för pengar. Mm. Ja precis vi har ingen dypa värdering ingen, ingen uh, hög bevissthetsnivå. De ligger och det lavere chakrarna. Sjak helt mm. nöderst på stigen. Mm. Mm. för ordentlighet och det materiella, det är också en kontroll, kontrollverktyg. Alltid om mm. fattigdom och, och arbete. Mm. Det är två ändrar av pyramiden. Ja, mm. jag, jag tänker lite jag på det det. Ja. det. det är ett också. Det är, De är dyrt. Jag mm. har tänkt på allt. Verkligen. Mm. Jag tänker en del på den här maktutövningen som förekommer i, i 1984 när man läser slutscenarna där och Winston blir torterad och så ja. säger han förhöraren och Brian alltså hur många fingrar visar och så visar han Uh, fyra och så menar han att det ska vara fem då uh, och så, till slut så säger han att ah, men det är ju fem, ja men uh, då torterar han, fort, fortsätter han att tortera honom för att han tror inte på det <laughs> själv det är det han... det, är det, det, är det gör han det det med, med hela befolkningen ja. Det ska, ska tro på någon som är helt open party, en kämpa stor lögn, ja, det är jävligt viktigt att folk tror på det mm. Det ska trö, trycka sig in där med frykt mm men psykologisk krigföring är ju psykologisk tortyr. Det är det samma som Tortur tränger Det vara fysisk ja, vara effektiv. Ja, precis. Ja, precis, påk är viktigare Ja, precis. Ja nej, det är ju väldigt otäckt det som pågår nu för att, jag menar, oavsett om man har satt sig in i den här frågan om huruvida virus existerar eller ej då. Och det visar ju sig då att det finns ju inga vetenskapliga belägg för virus då. Det har ju Stefan Lanker pratat väldigt mycket om då Men om, även om man, om man bortser från det va, Så är det ju precis så som du säger att människor då. De, de ska ju göra någonting som är fullständigt orimligt. Och det är ju att vi ska sätta en, en, en papperslapp framför ansiktet. För att skydda oss mot virus. Va? Och det finns ju <här> ingen som helst liksom Vetenskap eller forskning Som, som stödjer detta då Utan Nej, det är ju bara aktör, någonting Vi ska aktör, göra som går fullständigt emot All rim och reson va? Och det är precis som du säger Det är, det är ju en, en psykologisk Krigsföring tortyr då Som pågår va Det helt det också. Ja, Och så det, ska det vara det här, den här konformismen då Så att om någon inte har på sig De här munskydden då blir ju andra människor arga då. Va? Och det har ju ingenting att göra med att de är rädda för att bli smittade. För de, de kan ju liksom gå och konfrontera den här personen. Va? Utan det är ju det att den gör inte som, de, som alla andra tvingas göra. Det är det un... som är fel. Varför under... underkaster inte du det för Martin när ja. jag gör det? Din jävligt Exakt. svin. Ja, det precis. Det är det som är det provocerande. Ja. Jag har ingenting att göra med att, att, att människor verkligen går och tror att det är skyddar mot någon smitta, tror jag. Eller jag. Utan det är bara Nej. det här att man ska göra så. Nu ska alla göra så här. Och den jäveln som inte gör så, fan mm. alltså, den ska få. den orger en orge i Double Thinkum-dagen. 1984 är en väldigt intressant bok. Ja, men varför trodde de släpper sådana äh, lite sanningsskildringar och sånt? Är det att de har de sitter där i sin ensamhet och är väldigt tråkigt att ingen förstår gen geniositeten i det de den önskefulla planen och rullar ut att liksom alla köper den och, och gör så att de blir tillsagda. Det kan ju bli en lite torftig och tråkig tillvaro då. Det är, det är, det är, en, det är en typ för ritual där man, man jag vet inte vad heter det heter på svenska Mocking ritual. You're mocking the masses. Mm. Mm, man förnedrar en ritual som förnedrar för, förnedringar folk i ritual. Mm. sett det här mycket... är mycket, mycket ritualistiska. Mm. Man har ju sett väldigt mycket fullständigt sjuka och bizarra inslag i den här corona. Ett tag så höll man ju på med Ain Swabs i Kina. Mm. Man skulle. <laughs> så det. Ja, nej, det. Yeah. Ja, det har med mycket så gör. du står i på så vill du ydmycka ditt offer så ofta som möjligt. Och så flyttar du gränsen hela tiden längre, längre, längre. Hur långt kan jag ta det här för att man ska stopp? Ser det inte människa stopp så da, tar, tar du det helt ut mm. Det här stoppar inte för att människan stopp Det vet du nog De har en slags tacit approval Alltså att If you're silent mm. they'll continue Om, om du är tyst så fortsätter de bara om inte Folket gör någonting tillsammans Och Det räcker ju inte med att en person ja, det... protesterar Eller att tusen personer Det, be det behövs en, mm. en större andel för att vi ska kunna och inverkan på få stoppa De här psykotaterna 30% av befolkningen sa Nej No more, Då hade de stoppat det stoppat mm. de med... mm. Det hade hållit mm. Då är det för många Då kan ni inte Kör det på det, mm. det var därför de håller på så mycket med så här Övervakningsmedel och att vi bara får ha uh, kontakt med varandra över internet och så är det utökad censur på internet så att man inte kan utbyta tankar och idéer oh, yeah. och, och klippa. Så, så att även om vi är många fler än dem så, så vill de ju se till att vi inte kan organisera oss och eh, rikta fokus åt rätt, eh, rätt håll då. Så att, eh, Absolut. Mm. Det är smoke, smoke and mirrors, det är en militärktikt mm. Människan här, de, de ser på världen som, som en konstant tillstånd av krig det är krig med fienden sin och fienden är massorna mm. Egentligen, det vi tror är liten är också fienden till de på toppen För mm. mm -hmm. de har mer resurser Så de, de man hålla sig i med materialism och, och orga och massa sex och, och, och Så de helt missar fokus på att det är som viktigt här i livet Jag mm. funkar på den enden här Mm. Man ska aldrig komma i kontakt med sitt, sitt inre ej, det är viktigt mm. Det ska vara mm. Ja du menar att de, de har gjort det liksom så att Både människor som är viss fattiga De är ytliga De tänker också mm. på materialism och De som är på toppen, många av dem Förstår inte riktigt det här konceptet heller Så de ja. har förvisso Kanske en Ferrari och ett slott Men de är nästan lika ytliga dem Om inte mer mm. än, än massorna Absolut. Mm. Men det att massorna skulle bli ytterligare, det är en ny grej som kommer med kulturell marxism. Det sista hundra år i var det inte hade ju ingenting. Vi de hade ett posatt med kläder och ingen med möbler. och Lite husty på det och ingenting materiellt. Men jag tror människan var starkare på den tiden än de är den. Den. Vad heter det? Den, under, den, den undergrövingen som har varit gjort de senaste åren av, av, av den moralska undergrövingen är nästan komplett. Det är ingen moral längre. Det är rossomakt. Och när det är ingen håller och punkt är det ingen inga viktiga principer längre. Det har varit mm. Jag tror också här... att folk förr i tiden var mer självständiga och eh, ja. att de var mer mångsidiga. Idag är det ofta så att folk är väldigt specialiserade På sitt jobb och kanske sin hobby Men sen så kan de inte så mycket mer Det känns som att Nej. de har skapat En värld som ska vara specialiserad Och du ska bara kunna Det yrket som behöver utföras inom din lilla grupp Inom en arbetsplats Precis. Du får inte, det du heter, får inte veta vad, vad din granne Jobbar med, du vet inte <laughs> det, det, heter komport, kom, det heter Compartimentation på ja. engelsk Och det är Precis. också ganska nytt Tidigare när man gick på universitetet Så kunde man studera Vad man ville läser du äldre böcker så är det går det inte på fag men på ett bredare världsbild man ville vill visa genom publiceringen av boken vad man stod för vad vilken kunskap man hade så det gick lite höger och lite vänster lite rakt fram och upp och ner. Och det, det var en, helt, en, en mycket mer intellektuell grejen nu är det artigt så komportimaliserad att, att man har nytta idioter idioter som kommer ut på universiteten Ja men exakt och det, det är ju någonting som man, det finns ju en strategi bakom man skapar fackidioter yes. precis som de, de, de och det, det, det är frustrerande med det där också, det är ju det att de, de tror att de är experter inom ett område som till exempel astronomi eller fysik eller medicin va? men i själva verket så är de fullständigt indoktrinerade människor som har har tryckt sig i väldigt många avancerade, komplicerade lögner som är väldigt svåra att lära sig. Och de är väldigt stolta yes. över sin kunskap som de ja, ser det. att de har. Och, och då blir de ju väldigt arga och provocerade också om någon utmanar den här kunskapen på ett, ett och, och, och pekar på vissa problem och luckor i det. va? blir det oerhört provocerande och sen så känner de sig också som experter på alla andra områden också eftersom de är så högutbildade Men det, och det gör inte så mycket om man inte kan ett, ett annat vetenskapligt område utan det, be, det man behöver göra då för att förstå sig på det området det är att titta på hur många publicerade studier och hur många referat och hur, hur eh, var de olika då, då, vad, vad de auktoriteterna inom det området säger Man behöver inte förstå någonting om vad de säger Utan man behöver bara se vad flest människor säger va? Det, är ju, det är ju liksom en ren logisk då Som Absolut. hela vetenskapen bygger på kan man säga Det är ju det här appeal to authority <laughs> appeal, Masses och discredit by association och ad hominen va? För att är det någon som säger att någonting du... som inte ha tillräckligt många uh, Publicerade studier eller tillräckligt många citat Ja men då kan ju den personen bara inte ha rätt va? Det, det finns ingen anledning Att huvud, överhuvudtaget titta på argumenten Det spelar ingen roll hur bra April. de är För att personen måste ju ha fel va? April du kommer att bli för väldigt viktig ja. Ja. Många tror det Därför är det riktigt ja. uh, stämmer det inte uh, det En god bok att läsa är uh, Foundations, Their Power and Influence Den går väldigt mycket in på Hur den Vitenskapen är styrt och vetenskapliga publiceringar är kontrollert ifrån de stora, kämpe stora foundations och trusten som, som, är, som, som är ett verktyg på att styra världen och, och universitetsmiljö all information och forskning etc. Mm. Den är på 50-talet. Den ligger mm. också inne på den telegram mm. Ja, men det där... den har över 400 år, den är den är värdelös. Mm. Ja, men det där är väldigt intressant och, och det är ju en, en en sån här insikt som jag har fått nu under, när jag, för att liksom hela hela vetenskapen är ju fullständigt upp och nedvänd va. Och, och jag menar, jag börjar ja. titta på medicinen då. Det, det har jag gjort i ungefär för tio år nu. Då, men sen så de senaste åren jag känner, så det skedde för, jag... för dem de år sedan. Det är jag är ju kom på vetenskap. Du är inte 1900-tals. Ja, ja, på sätt och vis. Jag tror det sträcker sig lite längre tillbaka ändå, va? Men, men under 1900-talet ja. så är det ju som du säger: det är ju då man har vänt det fullständigt upp och ner, va? Ja. Och som sagt, man har gjort det med medicinen. Man har gjort det med, med <hör> astronomin när man har på länge. Va? Man har ju sett gjort man, och man har ju naturligtvis gjort det inom. Måsa områden som man inte har tittat på heller. Då, va? Men, och man har gjort det, och ja, precis som man har gjort det inom fysiken va? jag tänkte mm. komma till det. Och, och, och det där är ju lite intressant va? för att eh, det man gjorde på eh, början av 1900 talet då, med Einstein. Det var ju mm. det att man, mm. man vände ju fullständigt Nej, upp och det. ner på eh, den eh, basala fysiken. Och det här yeah. äh, etervågteorin, teorin va? För att då, då mm. var man ju helt på det klara med att det fanns en, en substans eh, bortom eh, luft då, va, kan man säga, eller bortom vakuum. Vem, och... vem stod bak eh, Einstein, vet du det? Uh, nej, det vet jag inte. Han hade ju en handler. Jesuit, jag tror han heter Le Mâtre. Någon så kom med Big Bang-teorin. Du kan se bilder av, av, av Einstein med Jesuit på C.A. Det finns på internet. Där är en på bilder. Ja, vad spännande. Jesuitorden, att... yes, ja. de, de, de är helt på toppen av forskning också. Det är dämmaste gebit. Ja, men intressant för att det, det har jag ju konstaterat också att, att Einstein han var förmodligen bara en skådisk, egentligen, va? Yes. Så, ja. När jag började titta ja, man, på det där med, med eller liksom. Det här med relativitetsteorin och sådär. Jag, jag ville börja granska det där. Då, då tänkte jag att ja, men då, får jag väl, då får jag väl titta på vad Einstein säger om sin teori när han berättar det med sina egna ord. Men du kan inte hitta en enda intervju med honom Nej. där Nej, han, han honom gör honom. det. Utan det enda Nej. han gör i sina intervjuer det är att berätta roliga historier. Eller på föreläsningar så berättar han roliga historier och politik va? Ja. Newton, är också en sån. Newton är också inne i samma grupp som Einstein mm. Och så fake vitenskap Jag tror ja uh, både Nils Bohr och uh, Esla hade skrivit i sina anteckningar att uh, Einstein var en clown Absolut Han var en medieskapt figur Ja uh. Ja, men det man får vara lite observant på det, där då också, att ofta så kan clownerna kalla varandra clowner ja, för att skapa ja, förvirring. Jag håller med om. <laughs> <laughs> <I agree. laughs> för att, grejen är ju det med, med de här. Jag, jag tror att det är det, det, det här mönstret ser vi ju idag också. Då, va? Att, man, att, man, att man skapar många eh, figurer och falska profeter som, som bollar mm. lite med varandra och så skapar man förvirring. va? För att, mm. att jag menar... Eh, det här med, med uh, Lifetime e life, life life actors Har du i vetenskapen Som uh, är ja. en Och promoterar falsk hela livet sitt. Det är jobben därmed precis. Så har du en liten ja. klick, klick liksom, Samarbetar med varandra Refererar till varandras arbete Och bygger varandra upp Folk ser ja, det, det är ett genialt uppsätt men en, det, en det, annat... Neil deGrasse Tyson och Bill Nye och vad de heter i modern tv. Det är ja, ja, det är mediefigurar. Då... De har fått på universitetet ja. så alltså. som Läs den boken snart. Ja. Det ja. Ja. Och de där är ju väldigt uppenbara. Dåliga. Men sen finns det ju, <clears throat> det finns ju på flera nivåer. Det där, va? Alltså de, de, de lägger de, de spinner sina lögner i många lager. Va? Och sen är Absolut. det ju också det att att, ja, det var någon sån här citat Jag tycker var så bra Att, att äh, djävulens trick Eller det man gör liksom Det är att man tar två lögner Och så låter man dem bråka med varandra mm. och då, och då, Eller två halvsanningar Och så låter man dem bråka med varandra Och då, och då, då zoomar vi ju in på det va? Och börjar intressera oss för det Och så, och så väljer vi igen Av det är, det är, det är lögnerna eller det det halvsanningen det är, det är, det är, det är. Och då, då ser vi inte det Att det här är i själva verket två lögner Liksom som du ja, vi har satt upp en, en uh, dialektik Det De kallas en dialektik Du satte två ting ihop mot mm. Det kommer ja. att se man Ja men det, det ser man ju a väldigt false, ofta False Et, dichotomy ett, ja, yes. ett, ett sånt där exem exempel man kan ta Som jag tycker är väldigt uh, Illustrerande Det är ju det här med det så kallade uh, Kennedy-mordet eller JFK Mordet då För att det var ju en förinspelad tv-opera Som man sände på tv och sen så gjorde man så att man hade en väldigt konstig officiell teori. Warren-kommissionen och Lee Harvey Oswald. Och sen så hade man en konspirationsteori då att det var en massa skumma människor som stod på den där grassy noll och, och sköt Kennedy framifrån. Och sen så lät man de här, sen lät man de här eh, varianterna gräla med varandra i amerikansk tv på bästa sändningstid. Det pågår ju ändå. Ja. ja precis det pågår ännu va och då, och då väljer några De flesta de väljer den officiella versionen Och sen så väljer ja. några Konspirationsteorierna te, då Det finns ju många att välja mellan då va? Men man ja, väljer ja. några av dem Och så ser man inte den här hypotesen Och testar inte den hypotesen Att allting faktiskt kunde vara En föringspelad tv-teater då va mm. Det var en Sajop det, det var ett angrepp på Kennedy var en uppbyggd Ja, visst. Cult of personality uh, Fokus på Den första tv-presidenten och den, den amerikanska befolkningen Det gick ju i sorg Det var ju en modern det, Jesus Det var, det var väldigt helgon, liksom. ja, ja, ja. Menar, Han finns ju kvar ändå idag som helgon Och det som är så ja, ja. roligt med det här också Det är ju det att man behöver inte gå så många Generationer tillbaks I Kennedy-familjen Och kanske ta den här teorin Att äpplet inte faller så långt från trät, va? För att Mm. Eh, Kennedys pappa var ju eh, spiritsmugglare och, och, och gangster-typ. Eh, han, ja, han, han, han blev ju. Eller ja, han drev jag var ja. mm. och Senare. Han byggde ju upp de här. Te, eller vad säger jag? Bio. Han blev ju rik på att bygga biografer också i USA. Ja, va? Så att då kunde man ju eh, få ut sin propaganda på mycket bredare front. Mm. Han lovbottar mer av sin dotter också Ken John F. Kenrys, äh, syster, Rosemary Kennedy Så att hon blir liksom ja, ja. Äh, Som en grönsak det, det förbörsar mig inte Den, den har, ind har Indre justis i de familjer mm. är, är du inte med på leken Så får det konsekvenser Min mm. äh, ja, konklusion vad, vad tror du, Janica? Alltså, om, om man googlar på Kennedy Tragedies så kan man finna att liksom, över 10-12 personer dog en onaturlig död. Inte bara bebisar, men även vuxna. Vad, vad är det som sker där? Jag undrar undrat över det länge. Varför? Varför finns det liksom har... 12-15 Kennedy som har dött på ett onaturligt sätt? Man har, ju, man har ju byggt upp en tillbedelse av den familjen som en slags cult of personality. Det är enklart en som man uppsatt som Nazi-Tyskland. Hitler var gud. Och den familjen där mm. var... var det blir tillbätt av massorna så mm. då, då bygger man upp en, en, en historia med en, en, en my, myt, myt... Mytor i för en historia. Mm. Så det, det, det, det är ett kollektivt tröme på massorna ju. Alltså. Mm. Det är gans, ganska häft, häftigt upplägg det driver Det där borta. Det är evil i mina öjar. Mm. Sen bidragligt. är det ju så att man får ju ha väldigt klart för sig också att bara för att människor dör i medierna eller på tv så behöver ju inte det betyda att de, att de dör i verkligheten. Då, va? Det har vi ju sett till exempel på på challenger olyckan var på 80-talet ja, ja. när när eh, sju stycken astronauter dog men sen så kunde man hitta samma personer eh, 30 år senare och var de flesta fem, inte hade fem, ens bytt fem. namn då. Vi framåt 20 och det är, ja. Nej men alltså, jag, jag, jag tror inte på någon av de det är Nej. Det är det psykologers grekföring det kan jag inte. Men... Det är en narrativ du sprider Folk står ju blind på media och Autoritet Så alltså. det går rätt hjemma så blir de traumatiserat, Och det är så grusamt och kenny familjen är flotte och snille folk Och det är för hjälp Så det, det blir en slags Nanny state tillstånd där man Så presidenten som en slags Farsfigur Men mm. mm. nu har vi väl en Kennedy Jr. Som åker runt och pratar om corona. Äh, också. också. Ja, men han säger också att virus är äkta, så han har ju definitivt kontrollerat opposition. Mm. <laughs> det är helt klart. Jo. De Det brukar han för att du uh, känner det uh, familjen har en och en, uh, det är ju rasjonerade, de vänder sig en uh, till av den familjen här Den är Ja, uh, uh, vi har inte det samma Europa på samma mått. Det är speciellt där bort. Mm. Det är så många de äldre I, i, i Norge och Sverige och sånt De tillbär kongenfamiljen, Som min mor och min bästeförälder Och kongenfamilien, kongenfamilien Och har bilder på väggen Och bla bla bla Men vi har inte den samma president här som vi har i USA Och det är ju lite likt Det är lite samma Eller det vad Mm jag tror att ja, bild av presidenten att har, på klasserommet i USA också I tillägg till den amerikanska flaggan. Det är de två ting de på skolan Det <laughs> den där törfilen och bild av presidenten Väldigt viktigt mm. Precis. Uh, Jag märkte det när jag var i, i Thailand för många år sedan också. De verkar också tillbe sin kung ja. uh, Väldigt, väldigt mycket Han är överallt Och, och verkar vara gillad också Jag älskar de folket uh, Absolut och i, i USA så lyckas de också få på ett annat sätt kanske än i, i Sverige. Alltså en person som är känd och är en stjärna i USA. Och blir verkligen mm. helt lyriska och vilda för den personen. Medan det är inte är kanske riktigt lika vanligt i Europa. Även om vi gör det också kanske med unga förhållanden. Massa hysteri. Ja. Mm. Och, men den där masshysterin, de verkar lyckas bättre med den i USA. Där är det verkligen... Mm. Folk kan vara helt tokiga för liksom en, en kändis Och visst, folk kan väl vara det lite i Sverige och Norge också Men kanske inte lika mycket känner som i Nej, USA. det drar den mer längre i alltså. USA USA har blivit brukt som, eh, som en makt maktbase uh, för militär aktivitet Och då tränger du en bestämd typ psykologi befolkningen Som du inte tränger i Europa på samma måte Man måste dra det mycket längre för, för att få en befolkning så är till att risikera livet sitt att dra en krig i ett land jag aldrig har hört om en gång. För mm. en landmassa som aldrig har blivit av någon yttre fiender, Men det är livrätt hela tiden för, för Nordkorea och Iran. Det har jag hört det är, det här, eller? Det, det är liksom ja. totalt irrationellt. Jag kan nog bara se vitt klir att den till Ryssland är min tid. Det, mm. det är ganska mm. intressant att observera det. Mm. Det ser vi mycket kontroll det har över psykologi vad, vad de kommer få till. Det blir mm. en slags Mm. mm. Ja, de är, äh, är verkligen mästare på äh, mänsklig ja Vad tänkte du säga Martin? Äh, om man är, är de själva beroende av det här systemet? Jag tänker ju... Äh, äh, Jacqueline har skrivit en bok där Technological Society, där han beskriver komplexiteten i samhället, att den hela tiden ökar, och det gör oss oförmögna att gå tillbaka till det gamla sättet att, att klara sig, då vi inte var så beroende av modern teknik, till exempel. Det jag... ena är det bästa böckerna jag har läst. Den är ja. fantastisk. Ja. Ja. Den där andra har vi gjort ett avsnitt av den här propaganda som Jacqueline skrev. och det men, precis. men äh, äh, de kan ju liksom inte vara som Amish-folket och, och plöja jorden och liksom kunna klara sig ifall äh, resten av samhället rämnar här. Så att deras plan måste ju vara på något sätt att äh, behålla infrastrukturen men reducera befolkningen äh, till viss grad nu då. Och låta några slavar leva för att de, de själva är väl inte så... Råd av att gå och, och liksom utföra sådana sysslor kan man tänka sig. Nej, nej absolut inte. Mm. Men uh, ja, det är, det är en och... intressant sak det där med jag kör råt. Ja, nej, nej jag är bättre för det var. Jag tänkte bli var, Vad fan har de för kontrakt? <laughs> de får liksom uh, bruka jorden uh, fritt som det verkar. De verkar inte vara lika skuldsatta eller om de ens är ett speciellt skuldsatta överhuvudtaget och eh, de eh, de är inte speciellt beroende av staten jag undrar liksom om ja. eh, de har fått någon slags deal. <laughs> jag, jag, jag tror det är satt upp som en motpol mot teknologi se vår, vår, vår grusamt primitivt här lever och sån vill du inte lever vill du väl för teknologi det det är freden den fred, fred, gud, det är fantastiskt och så och så fantastiskt liv och har med all teknologi. Teknologin därför för att det folk till ännu djupare slaver än de var utan. skriver jag så om den boken och det, han, är, han är väldigt utfyllande på det där. En otroligt intressant mm. bok. Den är, den är väldigt djup. Mm. Så, så det har de hållit där som en motpol för de som Teknologi är en slags religion idag. Det skriver jag säkert i boken och det är helt enig. Man dyrker mm. teknologi. All, all teknologi är det för att göra det där. More enslaved. Mm. Ja, det är vilket viket att gå Det där det, är det, ju så, det, så tydligt. Det, att, det är en men Det där är så tydligt liksom att, att vi har en, en minst lika fundamentalistisk eh, religion idag som vi har haft i, i tidigare e och, mm. uh, men, och men den het, ja precis och den he, heter ju inte uh, religion då, utan den heter uh, vetenskap och teknik va men jag menar det är ju inte vetenskap i ordets rätta bemärkelse mm. det vill säga Nej. vetenskap som följer den vetenskapliga metoden då utan mm. den är ju sidosätter man ju fullständigt om man man struntar ju i att, att observationer och experiment inte stödjer de sakerna som man håller för sanna då. Utan man bara. Nej, men man, man, bara man brukar ju propaganda, propaganda. Propaganda är, är, är irrationell och, och hypersimplistisk. Ja visst, Nej, men och sen så Mas, har masnär, man ju här då ja, att man, masnär, man höjer upp. Äh, ja, ja. Nej, om man höjer upp saker till, till skyorna med, med ceremonier och auktoritet. Va? Som till exempel om vi tar det här nu med, med, som är väldigt aktuellt, och det här med virus. va? Det var väl han, Enders, som, hit, som sägs ha hittat det första viruset och Det fick han Nobelpriset för. Men när man läser den, uh, de, den studien han gjorde där på, på 50-talet. Då erkänner han ju ganska tydligt själv Att han inte har hittat någonting egentligen Men det är för att Men... publicitet Så det, det, det, det, det går stille förbi Det är ingen, ingen som vet det. De Nej, någon... och, och nu kan ja, jag ingen är... ifrågasätta ju... det För att jag menar eh, Anders fick ju Nobelpris på 50 <laughs> För att ha hittat viruset liksom Jag menar, hur kan du... Är, du, är du god eller? Det är klart no, att Nobel... virus finns Nobelkommittén så... <laughs> Nobel är en eh, vetenskapspropagandaorganisation. De, ja. de är i front, front av bra mycket falsk vitenskap ja. mm. helt, helt sjukt Och fredsprisen är en stor vits En skam oh. Du tyckte inte att Obama förtjänade Fredspriset då alltså, Det är det du säger <skratt> Nej Men det är ju du som delar ut det är Du är ju norman <skratt> Nej det har <hade> jag ingenting <skratt> Nej, <du får> ju... <skratt> Nej, det har ingenting med mig att göra Jag tar total avståndning från hela grejen Det är en, mm. en trevlig Travesty, det är helt klart eller EU fick Nobelprisen då. Jag Det aldrig att jag fått. Ja just jag sa ju först sorry varska värsta, var de värsta det var så god här har du du skapar tre. Oteressa och så en blöv. Ja. Det höll det var ju inte nå bra i det hela tatt. Och så falske och som pushar. Opres har det så på unge, unga döva och gav det inte nå hjälp och så De är någon sån surta på institutionerna där. Det var inte nå gott människa. Nej. Nej, det är det som blir så jobbigt med det här När man börjar gräva i de här grejerna Och det var väl som någon sa Att, att uh, satans uh, bästa trick Det är att övertyga dig om att han är god Eller att han inte finns Ja, eller att ja. han inte finns, ja som <laughs> yeah. mm. Jag tänkte ja, vi, vi, vi har fått se ett ondskap rätt i ansiktet nu Den är in your face Det är inte en gång längre men de flesta ser det Nej, mm. det är problemet. jag tyckte ju den uh, Madonnas prestation på Eurovision Song Contest i Tel Aviv 2019 var ju ganska talande. <laughs> den har ja. ganska, att... ja, ja. En, en annan god bok att läsa är Gustav Le Bon The Crowd. Mm, jag har den. den är väldigt Och, bra. det ja. <laughs> tar... Den skrev på 90-talet. <laughs> Mm. Det är mer sådant nu än det var då Förresten mm. det, är mer Verkligen. Ja. Verkligen. det är intressant Att jag skriver är att tar du bara en ledarposition Så blir du ledare alltså Om du bara ställer ja. dig inför en publik och Börjar tala som om att Du kan något så kommer folk Jag tror de flesta det är människor jag, De flesta människor är följare mm. Precis De vill inte leda, de vill bli ledet mm. det är Easy pickings Mm. <laughs> Verkligen yeah. Det är riktigt bra äh, Om ni inte har äh, Läst den boken Ni som lyssnar på det här, gör gärna det Gustav Lebonds uh, The Crowd det är Riktigt bra mm. okay. Hur man leder en massa <clears throat> like, uh, Bertrand Russell sin uh, Outlook on Science Och så en flott bok mm. Scientific Outlook Mm. Men alltså, den här Gustav Le bon, The Crowd, jag gjorde en snabb googling här. Och den, den, den är ju skriven i slutet av 1800-talet. 1893 mm, mm, tror jag. 1893 mm. ja. ja. så kom den nu på engelska. Eller, typ. mm. Ja, jag hittade den här på, på engelska som pdf faktiskt. Det var bara att googla mm. på den. Mm. Jag har den, den som paperback. Ja. Han har skrivit andra böcker. Först uh, psykologin... Uh, om Första världskriget, men den måste jävla bli dyr, så nu kan jag köpa den. Den tror jag så kommer att vara jävligt intressant om man analyserar det rätta till Första världskriget. Det är ett mm. ja, kvalitetsmärke krig. att det är en gammal bok. Jag hörde ett sådant ja. bra citat att jag föredrar att läsa gamla böcker eftersom jag vill, jag vill läsa de som byggde det här samhället och inte de som håller på att riva ner det. <laughs> min min min bästa erfarenhet är böcker som är skrivet före 1920, från 1920 och bakover. Där är det mer bra. Mm. Efter det så har det bara blivit värre och värre och värre och värre. Mm. Mm. Det stämmer. Fin gamla böcker. Där det står det mycket sån här. Det var för Samfundet Bay 100 korrupt. Mm. Mm. Det är det ju nog. jag tycker det kommer bli något värre med nu Nej, mm. det är riktigt illa. Men jag äh, äh, tror ni att kommer låta oss ha där äh, tillgången till gamla böcker och sånt. För man håller väl på att vilja digitalisera boktillgången och sen därefter så kan man väl börja göra som i Orwells 1904 att man börjar skriva om historien och vad som har sagt tidigare. Det är, kanske det man har gjort äh, som ni var inne på med, med kristendomen därifrån inte längre tillbaka än 500 alltså, år. Alls, alls jag med mm. bokbränningar. Fysisk bokbränning. Som är Fahrenheit 451 och den här Mm. Mm. Mm. Ja, de har väl ett företag som heter Kindle. Alltså fläske som säljer veckor liksom. Som att de ska bränna upp allt som är bra. Ja, Kindle kan, gå in, slatt, Kindle kan ja. gå in och slata. Kindle kan gå in och slata böcker du har inne på. den Kindle läsaren läser den. Om du inte vill att den de, de, de, de, de, de, de, de ska läsas länge. Då börjar du väcka. Precis. Det. Det, och det gjorde de ju med den här boken som jag talade om för dig det uh, blinda Sverige alltså, efter att vi yeah. hade haft podcast på den så tog de bort ljudklippet på uh, uh, Archive.org men sen har Patrick varit duktig och ladda upp det igen såg okay. uh, mm. <laughs> jag. Så... Jag fick jag fick jag fick lossa den någonstans. Ja. Datamaskin minns så så sa var en i kilde och att det inte borde öppnas den länken mer ju när det kval det har något grej. Ja, okay. Det det var sån typ av censur. Ja. Precis. Det är inte det hon har särt om dagen. Mm. Nej, ar archive.org är jag lite rädd för att hon ska knusa. För det här finns så mycket bra alltså. Ja. Mm. Så att det är bra kvar. Ja, de, de har ju redan börjat driva ner. Ja, det har vi. När ja. ja. jag drev res ja. re research för 7-8 år sedan så är det massor mass av saker från internet. Det, mm. det, är, det är inte där längre det är veckor. Och den är... Mm wayback också, där också är det ting som är vacket. De är rätt och att fjärnat det helt. Det kan inte något mm. det längre. Borta, borta, för evigt allt. Mm. Digital bokbränning kallar jag det. Men har du några exempel på det, Jan-Erik? Saker som har försvunnit för gott? Jag kommer inte på något i då. Men det är ting jag hade tidigare så jag har prövd att igen och det är bara inte där längre. Mm. det det har man märkt att de gör på alla möjliga kanaler, liksom, på Youtube och Google. Jag menar, förut när jag studerade försökte hitta liksom, ekonomiska koncept, och kunde du ju söka på hur ekonomin hade funkat på Surgecy och Guernsey för flera hundra år sedan. Men om du söker på det idag på Google, då får du träff på hotell och semesterbilder. Även om du söker economical system, du får inte träff på det längre när jag sökte c för några år sedan. Vi är på väg in i ett totalitärt system och då ska, ska lika liksom, ha tillgång till någon viktig information. Det är, man ska ha överfladisk fjas. Mm. Precis. Så, det är det de vill man ska bry sig med. De kan bry sig ja, om viktiga du, ting. Ja, och det var ju samma sak som jag sa nyss. De, de tog ju bort ljudklippet. Eh, och, för det fanns ju någon som hade laddat upp det blinda Sverige i ljudbok Mm. men senare när jag sökte på det var det borta, och det var kanske en månad efter att vi hade gjort vår podcast på den boken. Ja, och efterrättningen, de följer med vad som sker i samfundet och är nog de inte vill det ska vara där längre, så har de, har de så med makt att de får det fjärnet för evigt allt, så är det verkligen. Mm, precis. Etterrättningen är inte där för att beskydda dem mot fienden, de är redo för att spionera på sin egen befolkning. Mm. Det heter ju övervåkningspolitiet Det heter retningen i Norge Före, nu heter den uh, något annat. Det var mm. lite för in your face <laughs> <laughs> Ja, det heter det heter tidigare i Norge Ja Nu har det nytt namn, det hör sig mer Stuerhjentet Det är ju inte ja. att de är spionert på folk Nu ja. <laughs> ville jag hålla det lite mer skjul Ja <laughs> Ja Riktigt stönt Ja. Jag kallar det för det, rakt upp ner också. In your face. Absolut. Hidden in plain sight som man säger. Mm. Ja, men det blinda Sverige hittar jag i alla fall genom en googling. Eh, mm. det fanns på, den finns på Youtube till och med. Mm. Finns som ljud, var... ju som ljudbok där, va? Ja. Ja. nog. Det kanske var du vet, när laddades den upp? Var det någon av våra lyssnare? Uh, nej, jag hittade den på den här skogssjön. Ja, ah, 15 maj 2019. Ja, ah, ah, men, men de tog ju den av, uh, av oss, eller man ska säga. Ah, okay. jag, jag, men, jag menar hela boken som blev uppläst. Den filen försvann från archive.org. Uh, han, den här gubben som läser boken. Uh, om det är inspelat på 60-talet kanske. Det kan vara. Uh, uh -huh. den, den, den försvann på archive.org efter en månad. Efter våran podcast. Någon ska han ge mig en synopsis vad vad den boken handlar om? Eller? Den, den handlar om eh, hur naiv svensken är och hur många saker de inte tänker på som de borde se. Den handlar om eh, stadsplanering och hur man byggde blandt, eh, Stockholms förorter. Hur de skulle komma att se ut i framtiden. Eh, ja. Så han beskriver liksom den förorten jag växte upp i Stockholm. Den ser ju fan exakt ut som han har beskrivit Den på 50-talet 70-talet För den blev byggd Ja, yeah. yeah. två ut 20 år uh, för de här blev byggda Alla de ja, här fördelarna liksom Han var väl en insidare redan Säkert ja, äh, ja. Skvallröda, det var en, inte populärt säkert <laughs> <laughs> Ja, probably Precis så han, han, han, han sa också att svensken var så dum Som inte krävde att det byggdes mer bostäder då vi inte hade haft något speciellt krig i Sverige Under andra världskriget utan Huskarna ja. hade bara åkt igenom Sverige till Norge och uh, Medan finnarna Hade liksom Och, och norrmännen hade liksom by bygga Hur mycket nya bostäder som helst som hade gått sönder så gjorde vi ingenting i Sverige Och vi borde liksom lättare kunna gjort det då Om vi inte I och med att vi inte hade så mycket som har trasigt här uh, Efter andra världskriget ja. så det var inte så, så mycket krig här Då, då menar jag liksom att Svensken, han säger till och med det i boken. Svensken är mentalt rätten som inte förstår bättre. He's actually using that expression. Alltså han, han säger det. Ja, det, är, det är en väldigt god observation Men <laughs> ja, det är det då. <laughs> ja, uh, Sverige. Uh, ja, han beskriver mycket av våra system och hur svenska det är och Han jämför även vår skolgång mot den ryska skolgången eller den brittiska skolgången och att det är mer. Tävlingsinstinkt där För var duktig och vara bra och lära sig något Och fundera olika banor Medan i Sverige så sväljer mm. vi mer Om propaganda liksom uh, ja, Absolut, jag har rätt ja. ja, det är riktigt bra skriven bok En av mina favoritböcker faktiskt hans, Vad vad du med han gubben Efter att han gav ut en bok? Av? Den var på ett litet förlag eller vad? Ja, det tror jag Det var ett litet förlag som, som mm. Gav ut den skulle jag gissa på Han, han hette ju Roland handförd jag, jag kommer inte ihåg hur det var om han delvis också hade gått till skolan i Sydafrika Och senare flyttade till England eller någonting jag kommer inte ihåg mm. Han har ju skrivit några olika böcker Men den här var... Ja, den här är riktigt bra Det är riktigt bra Han fick väl börske mycket skrivet med sannheter Och, och hålla sig mm. till trivuliteter istället stället Troligtvis Det här var nog hans enda bok som där han verkligen... Eh. Ja. Och säga mycket så att säga alltså, Medan de andra böckerna så tror jag inte att han är lika frispråkig Det är det lite lugnare <laughs> Nej, jag, jag, jag tror man får besök Av uh, vissa ja. människor Som ger en klar att det, det här är de nya reglerna Ja <laughs> <laughs> Det är inte mer av det här <laughs> exactly. Jag tror att man säger Okej, grejt, grejt Det är ja. Mm. Ja. så Ja Verkligen så. Mm. Jag, jag tänkte att jag lyssnade en del på, på dig tidigare, så hade du, du, du bodde i Oslo under tiden för det här Breivik-saken. Äh, ja, jag bodde där när bomben gick av. Jag var ja. två kilometer unna regeringsbygningen och den så bang. Märkte mm, du av någonting, eller vad, vad kunde du observera oh, ja, i Oslo det, då? Jag, jag trodde det var krig och huset skulle ramla... Kollapsade här Det var ett kämpesmäll Det var mm. helt sjukt När hade är om att det är militärt sprängstoff Ingen göttselbomb mm. No way. Men den sprängde i alla fall av en väldigt stor bomb i Norge Eller i, i Oslo där då i Regeringsbyggnaden och den fick stora skador och, och så Men det här skådespelet med personer utanför Som hade spetsat genom huvudet Och gick runt och tog bussen var, till så det, det var filmet till det Men äh, det som var intressant att alla knusta äh, fönster, de på utsidan av alla byggnaderna har inte blåst in. Mm. Så det har tagit... Det, det sträder mot alla fysiska lovar. Du kunde observera på backen där. Mm. Så absolut ingen reell grej. Mm. Ja, det var någonting som du ja. kunde observera själv då? Inget som du har studerat via bilder. Nej, jag gick runt och så på det, det var en militär i gatan. Det, det är ingen militär här i Oslo. De är mm. mil unna, det är flera mil det är flera timmars med bil. Massa. De hade haft en övsel över fyra dygnet. Så de sa avslutade den dagen där, men det hade ju Det gör de har beständiga övselser när de är så. Så det var massor militärer i byn. Och bara mm. vita fick lov, ut och köpa mat på bara, bara så vita fick och gå tillbaka till, till där jag var för att så Jag, jag brukar köpa mat, jag måste tillbaka Nej, nej, det kan inte gå här. Och hela området blir avsperrat. Hela grejer stinker. Har du gjort några egna efterforskningar kring, kring det... den händelsen och det som hände på där? och Vad är din slutsats? Hur har de, hur har de gjort? Då tror att det på utöjaren? Helt det sånt. Mm. Det var inget som hände där? Nej, det har jag inte sett något bit. Visst inte att det skedde något som helst Kan jag hade någon där ute med åpent och inte och sköt med lösa ammunition. Så de på land kunde se att det skedde något där, men nej. Mm. Man betalade, vi hade ju en vänsterpolitiker som var där, Ali Esbati, tror han var som uttalade sig framför kameran. Men de, de kanske får så här ett, eller om man blir införstådd, vad det är man ska göra innan man, man ställer sig där och berätta de här längderna från kameran. Det, det, det är lätt är att, att köpa. På det, alla människor har sin pris det är lätt att köpa människor och pengar har de nog Det vi kan så med pengar mm. i vill på en, en operation. Mm. tio mm. det tjena, in på en, den, den svenska nummerkonto så tror jag det flesta ville det att göra nästan vad som helst. Mm. Mm. Precis. Ja. ja vi hade Simon med ja, ja vi hade Simon med på eh, det var ganska länge sedan nu när han berättade lite om och Han har gjort studier på det här bild- och videomaterialet och då var ju slutsatsen att Breivik såg väldigt digital ut så att frågan är om, om han ens har existerat. Att man har skapat honom den, den karaktären ja jag tror det han finns, det är en avdelning på ett fängelse som heter Ila så ligger i Bärrum utanför Borås De säger att han, han är alene på den avdelningen, helt alene. Det är ingen andra fanger där. Han är en avdelning <laughs> alene, really. <Ja>. <laughs> <laughs> så den avdelningen har avspärrade där är han alene. <laughs> ja, så får man reda på att han ska du, läsa på högskola och han ska söka nordansökan och så, ja. han sa det. Han finns inte, han är en rollfigur som Ja, ja, ja. Det hade, bli, det hade ju kunnat bli en rolig eh, dokumentär, tänker jag. Det finns ju lite sån här jakten på eh, Kalmen San Diego eller Find, eh, The Hunt for Red October eller någonting, jakten på Breivik liksom. Man skulle kunna försöka göra allt liksom för att få en intervju med Breivik och se vad... Vad man får för undanflykter då Eller om, om, om <laughs> ser, ser, ser du på så Ser du att det där är filmat på en green screen I ett studio, och det måste glitcha. Ja, jag har också sett det, det där Det måste och... stängt Det var ingen som var där inne så... <laughs> Måste politiet det... Jag var för det på rättssaken och Det är cirkusen Mm. Men det, det är väldigt märkligt det där också Jan-Erik att, att de har gjort så för att jag menar alltså, om man tänker så här, jag menar, det är väl bara att ta en skådis liksom och, och ja, du kan ju sminka vd lite, varför ska de hålla på med massa digital teknik och sen så ser man ju också hur uppenbart eh, digitalt det är liksom, det känns lite som någon slags socialt experiment va? att de liksom det är för för Det det med teknologin man har tillgänglig Som folk är inte klara över finns än Men jag har inte blivit introducerat till det civila, Så att vi kan få till Ja De Deceptionist alltså, Ja men det, det jag tänker på Jag i och för sig det här var ju några år sedan va Men man hade ju kunnat göra det Väldigt mycket bättre och snyggare Så att det var ganska svårt Att se det liksom Det var ingen så som jag... ser det så det är inte ett problem Nej, det de, de, är nej, av hundratusen människor det där så får det ingen konsekvens. Så. Nej, du, är, nej, du, du inte... får ju inte det va men man ser ju den då. Va? Och jag menar, som sagt, man, ja, du kan ja. ju göra helt perfekta digitala skådespelare idag. Ja. Som, som ja. Du, du, har, du har i princip ingen möjlighet att se att det är en, en digital skådespelare som du inte är väldigt skicklig. Mm. Mm. Så att det är lite märkligt, tycker jag. Uh. Det är möjligt att de kommer att bruka det mer i, i framtiden nu Om de tycker att det är tillräckligt bra Men det, det är som Jan-Erik säger också Att bara en på hundratusen ser de här grejerna då, då skiter de i för det får inga konsekvenser Och Jacques mm. Lohan, han skriver ju det i sin bok Propaganda också Jag skriver ju mm. att they don't care They don't Nej, care precis. if a few men... people know this. Ja, men det är ju det jag är inne på. Alltså, jag tänker att ibland så gör de väl nästan sådär med avsikt, bara för att skapa mm. förvirring och, och, mm. och, och, och kontroverser. Liksom. Menar, det, är, det är bara mm. ytterligare ett element i det här sönder och härska. Liksom. Så. Ja, det har lite med, med, med uh, mocking ritual att göra också. Ja, ja precis. Mm. Men hur tror ni när de gjorde det med rättegången? Det var alla med på det? För det kom ju så här jämforskare och sådana som skulle vittna. det var, var det Mattias Gadell var väl där och det så men jag blandar att många har varit förvan. Typ på World Jag tror ni de är införstådda att uh, Breivik är en digitalisk figur eller tror ni att de vittnar uh, och, och verkligen tror att han finns. Jag tror nog många vet. De, mm. har, de har fått de har fått gode, god betalning eller eller så har staten och dritt på dem så är att de håller tyst. Mm. Eller reputationsarbetet. Mm det spionage, de, de, de spionerar mest på, på de, de brickorna de har på brettet uh, i staten och de in, det det, är det som är George Orwells 1984 det partimedlemmarna är de som är den mest kontroll. Mm. De får en massa fördelar men de måste ha en extrem lydighet mot systemet. så blir det bränt. Mm. Nej. Väs. Extra vanvskele det är, så det är, det är ganska lätt. Det är enkla Ja, Jag tror också att det är superenkelt som du säger. Eh, Jan -Erik. Det är bara frysen tillräckligt i fängelse och får leva ett gott liv och sen eh, hålla köften helt enkelt. Och uh, De måste ju ja. nästan ha störst kontroll på de människorna för det är de som vet mest om detaljerna. De mm. kunde riskera att bli ett halvt tag på ett eller annat tidspunkt. För det är bättre att ha den här torrebasen. Mm. Precis. Mm. Vi står har sett de intervjuer med den ryska KGB-karnan Juri Bespenham så förklarar de hur det fungerar mm. de, som är, <laughs> Han de som är med röring. på in, Inför kommunismen De är de som blir mest emot kommunismen När de ser vad de har varit med på Och Då blir de upprörska, mm. då blir de henrätter mm. Vad jag har varit med på? Det var inte det, var inte det här jag var lova. Hvor <låder> ja. är alla fördelarna Hvor är alla fördelarna mina nu? <låder> de är ja. <låder> det är inte där längre Det är en intervju det är intressant att se vad som sker längre fram ja. mm. Jag tror det hade utvecklar sig För det, jag vet ju att du lever under Vad är det, strikt lockdown i Norge där nu det, det är bara vad är det, livsmedelsaffärer, mackar Och banker och apotek som öppnar Eller är det inget annat? Och alla... de, de stoppade igår mm. I Oslo har de haft en sån sträng lockdown sedan i november Mm. -hmm. Framtids. Och nu har det öppnat ja, upp då. Ja, lite litet. De snakar om äh, vaccinpass nu. Och nu ska de mm. öppna upp lite var tredje uke, lite och lite. Mm. Så det de öppnar de när kika upp för att alla har, har tagit vaccinen sina. <laughs> mm. Men ja, Man ska men... du kan uh, när ska du ta vaccinet då vad Det va blir under tvång. Mm. Vaksinen på mig är Jag har varit våken på det Vaksinen är Bullshit har jag visst Siden jag var liten gutt och egentligen Vad det för den här dritten är <laughs> det, det, det, det, det Det stemte inte i mitt hod Att man, man var nödvändigt Spröta in i kroppen för att vara frisk jag har jag aldrig trodde på mm. Mm. Men Det är bara dritten som är i det Det är inte sunt Nej tack mm. Alltså satt heller, det är isolation jämn att ta av också i nu Hur långt tror ja. jag de kommer dra det här nu då för det, det, de håller ju på att jobba på den här infrastrukturen så att det, det är väl kanske inte bara är, att Det är, är, ja. är klar Den är klar, ja. ja, och de kommer väl förmodligen använda den också då så att då blir det ju inte bara att det här de prövde med sån track and trace grejer eller i mars i fjol Men där blev det en massa uppstyr Och det syns folk var helt ute Så nu kommer det tillbaka nu ett år efteråt Men det var lite för tidigt vi kom ut med en app för ett år sedan Så kom data till in Och sa nej, nej, nej, nej, nej Men det är ju kontrollert opposition, För det var för mycket motstånd i befolkningen det var mm. Till med på det ändå <laughs> nu, nu, nu kommer folk då och säger Yes, yes, yes ja ah. Man testar inte de här undersökningarna inte till för att, för att liksom kunna blidka folket på något sätt. Utan det är för att se hur, hur mogna de är för att ta emot nästa våg av propaganda. så <laughs> folk sitter ju snällt och svarar på de här frågorna i olika undersökningar också. Ja. Ja, folk är väldigt... Vad heter det? För någon? De underkastar sig av väldigt lätt. De, de, de är stolta av att vara lydiga. Mm. Mm. Det är Virtual signaling det är svett Virtue signaling Se hur flink är jag mm. och är lydig mm. Det där maske grejen har med mig Jösen. Se hur flink är jag och, och lyder staten Och underkastar mig autoriteten Det är främjade människan som jag inte vet någonting om mm. Det är intressant Ja, jag tror att folk känner en viss trygghet i det Att vara som alla andra Och eh, anpassa sig Till systemet och känna slags falsk säkerhet Av att Jag gör som alla andra liksom. det, Jag tror att ja. vissa människor Känner sig trygga utav det Jag vet inte om någon har läst Silent Weapon for Quiet Wars Där lägger det ut en psykologi ändå. Det är en Ja, jag läste den här och... omgången Ja, den ja. är fantastisk ja. Det är väldigt beskrivna hur de samhällen fungerar Jag tror det sista 70-80 år Det är dypa grejer jag vill slå ett slag för eh, jag hittar en, en, en rolig eh, grej. Om ni, är det någon som känner till Jonas Inde var ja. en av medlemmarna i Killinggänget och han får man ju säga har vaknat upp och gjort en, en serie som heter Hockeygänget. Och jag kan speciellt rekommendera hockeygänget avsnitt 22. Och, och, och han är väldigt rolig för att han är, han är ju sarkastisk och humoristisk. Och han pratar om de här grejerna. Va? Att hur hur, hur vi, som, vi som har fattat va? och vet att man ska göra som, som staten och tidningarna säger. va och, så, och alla de här dumma konspirationsteoretikerna. då ja, Man får titta på det men jag kan verkligen rekommendera. Uh, honom uh, Den är riktigt rolig alltså. Och sen så tänkte jag på det också Jag menar Vi var ju inne på det här med, med Internet och att man håller på att rensa det Men vi, vi får ju i alla fall konstatera det Eller jag får konstatera det i alla fall Att hade inte internet funnits Då hade inte jag fattat särskilt mycket idag alltså. hade, Nej, är, jag, då, hade jag Då blev det levat... så för För, för mm. matten och... Precis det ja, hade... de, de, de gav oss internet för att övervaka oss, men samtidigt gavs tillgång till all information. Så det är både ulempe och fördel för, för det som är på toppen här. Samtidigt det, kan du induktrinera folk snabbare med internet också. Absolut. Väldigt effektivt. Sociala medier då. Oj, oj, oj, oj, oj. Det är ekokammaren. <laughs> <laughs> jag, jag kan tänka så också kring det där att. Att jag menar det du var inne på förut där Jan-Erik och det, det vet vi, vi alltså det är vissa saker som man inte kan veta någonting om då eller man kan spekulera kring det då, men att, att det finns några sådana här hemliga labb då med, med massa vetenskapsmän som jobbar med blodseder och sådär va alltså jag vet inte, jag tror inte, alltså det funkar inte riktigt på det sättet och det kanske är det de har förstått liksom så att det här jag menar det här att snackar om en great, great reset och det här faktiskt att, att internet har fått komma till då va. Det kanske är något, alltså de, de kanske behöver såna här teknologiska eller vetenskapliga språng liksom för att de ska kunna roffa åt sig senare, vid ett senare skede då. De, de vetenskapliga framsteg som görs och, och kapitalisera mm. på dem då, ja, jag vet inte riktigt men... Men ja, alltså, det, det är ju i alla fall så, det, det får man ju vara, det vill jag i alla fall vara väldigt ärlig med att, att som sagt hade inte en internet funnit så hade man inte grävt på det. Så hade man ju inte fattat någonting. Hade man levt i den världen som vi hade på 80-90-talet liksom. Man hade ju inte fattat någonting. Inte jag i alla fall. Absolut inte. Nej. Mm, det är här. Så att, ja det är ju lite konstigt att... Ja, jag... Vad heter han Darwin till Vad sa du? Darwin? Vad heter han till förrnavn? Uh, Charles uh, Darwin ja. Det är Charles Gordon Darwin Nej vänta Charles Darwin Han skrev en bok som heter The Next Million Years Den är också väldigt intressant Det har mycket om vetenskap Och vad som ska ske framöver i tiden och det, är, det, är, det är en heft, heftig bok att läsa mm. Den är också högt Anbefalt på det högaste Mm. Den, är, den är Publicerad 350 av 50 tror jag mm. Jag har inte en bok här har lånt den bort Men uh, jag har hört när jag blir Inbundet bok. Ja. Det är intressant. Ja, Jag får ta och läsa den det är, Men det är ju verkligen som Jag, jag tror att den är, bra, äh, den är inte lätt att ja. få tag i Den här <här> är stort minst Innan den Ja jag tror det är Ja den är, jag den tror inte, det, men hur, bär du, hur bär du det åt Jan-Erik när du ska hitta alla den här uh, specifika litteraturen och hur sorterar du ut godbitarna från det som är uh, ja, dynga och ren, rena lögner? Jag lytter till människor som har gjort research och så, så gör en evaluering på vår uh, genuina är och, och, och, och ta med ett bild av de som research, om de är kontrollert opposition, pröver att vildleda sån, sån och sån och sån så vissa jag finner de är trovärdiga så vill jag då beställa de böckerna och läsa de. jag har, Det är väl bara, bara en bok jag har bommat på som är förlövlig. Det har gått ganska bra. Mm. Det har det varit bra grejer. Det är att jag har lite till att jag har köpt. Mm. Och det är märkt när man liksom... Det vi försöker göra i vår podd är att ta godbitar från alla de här olika områdena och sätta ihop dem till en helhet så att våra lyssnare kan, kan liksom det. Men man märker det att när man ska intervjua någon som har specialiserat sig på ett ämne så har de oftast inte förstått de här andra bitarna som, som vi tittar på då. Så. Jag slår ner är i min research. Det är massor massa massor av forskjelliga ting mm. Den enaste måten du kan få den stor översikt kan är att man hålla dig till ett fagfält. Mm. Då blir det en fagbidiot och det är intressant. Mm. Det är en bok som heter The Stock Institute Som också är väldigt intressant Daniel Estolin Ja, den är väldigt fin Det första kapitlet syns jag är bara Tull och men resten av boken är bra, det är en massa bra Den är massor av bra Den är anbefala mm. ja, Jag tror att det var lättare att kontrollera folk Innan Internet eh, I och med att det var ja svårt att få, få tag i liksom, alla böcker och kanske hitta dem på ett bibliotek eller låna dem och veta absolut. hur man ska gå Så det är, internet är verkligen verkligen ett tvåägat svärd som du sa absolut uh... en fantastisk verktyg om man vet hur man ska bruka mm. det kostar bort tid på tullet det är. Mm. precis ja det men nu syns att kanske vi har snackat länge nog. Ja, Kan Vi heller hellre pröva att göra en uh, ny grej igen och sen är Absolut, vi, vi har väl lite i pipen och, uh, och prata om andra världskriget. Uh, och där tänkte jag att efter att vi är intresserat dig i det här avsnittet så skulle du gärna få med, med dina kunskaper och, och ta våran take på andra världskriget. Och, jag hade jag hade egentligen förberett mig för det, så hade jag gjort klart en massa grejer, men ja. äh, det kan jag bara laga. Ja, att tänkte fram. att vi, vi bjuder in dig som medsittare äh, <laughs> till ett sånt avsnitt, äh, tycker jag. Ja, det fungerar ju med det headshot där. Då kan jag höra vad jag har att äh, säga, så då tränger jag inte att köpa nej, att, nej, en ny mikrofon. Nej, det är då. Men äh, om man nu vill liksom prata med dig och komma i kontakt med dig så kan man alltså gå in på den här... Det är, man hittar Fake Allodist Radios Discord-kanal. Där brukar det hänga en del vad jag vet, eller? Ja, du kan finna mig där. Du ska finna mig på min Telegram. Telegram. Hur, hur hittar man uh, dit då? Uh. Uh, ska eller, jag har en länk på ja, ja. Uh, ja. jag, jag kan uh, Om du skickar mig de länkarna så kan jag lägga in det i programbeskrivningen så att lyssnarna kan ta sig dit då och hitta de här sakerna. Jag ska se om det här mm. fungerar. Ja, ja Vi kan göra det efteråt Vi kan vi lösa sen, vi kan väl lösa sen. Men, uh, Ja, ja. toppen Men, toppen uh, och, Det var roligt att prata med dig Och, ja. och uh, tack alla som lyssnade. lyssnat Ja, ja till här, på er